Concluzii finale Teza noastră doctorală, purtând titlul Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului nou Teolog, a dezbătut în trei capitole distincte, din punct de vedere dogmatic și mo-sintetic, problematica vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă și cu precădere în teologia Sfântului nou Teolog. În primul capitol, intitulat Premisele biblice și patristice ale îndumnezerii omului și ale vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă, Paginile 6:25 am prezentat rolul logosului Dumnezeu ca pantocratul al întregii creații. Pentru că logosul Tatălui este creatorul lumii și pentru că el este prezent în lume dintr-un început și îi susține și cuprinde toate prin energiile sale necreate, de aceea creația are fundament rațional și spiritual. Putem vorbi despre relația reală cu Dumnezeu și despre vederea stravei sale, numai pornind de la cele trei premise biblice și patristice fundamentale în experiența și teologia ortodoxă. 1. Logosul Dumnezeu, pag. 6.13 2. Fundamentul rațional și spiritual al lumii, 14-19 și 3. Energie necreate tratate între paginile 20-25. Aceste trei premise au fost dezbătute în mod distinct în lucrarea noastră, dar au fost văzute în mod continuu ca interdependente și ca punct de plecare fundamental spre dezbaterea experienței și a teologiei Sfântului Simeu, noul teolog. Fiindcă numai atunci când vedem întreaga creație, ca lucrarea Logosului Dumnezeu, pe deplină rațională și umplută de izvorul de viață, al energilor necreatele preasfintei trăimi, putem să înțelegem că scopul vieții noastre este îndumnezerea prin har, iar vederea lui Dumnezeu este experirea directă și reală a luminii sale celei veșnice. Al doilea capitol al tezei, cel care a făcut obiectul ca atare al cercetării noastre doctorale, poartă titlul Vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog și implicațiile ei în mântuirea personală, paginile 26-236 și este format în afara sub introductiv introductiv la terminologiei statică simeoniană pagine 26-43 pe palierele fundamentale ale, unui, ale unei dogmatici ortodoxe 1. Triadologie pagine 44-60 2. Hristologie 61-74 3. Nematologie 75-11 Soterologie al patrulea 112-159, 5 sacramentologie, 160-215, 6 eclesiologie, 216-225 și 7 satologie, pagine 226-236. Pentru că Sfântul Simeon nu este un, un autor sistematic în toate problemele teologice discutate, aici efortul nostru personal a constat în sistematizarea și sintetizarea problematicii teologice discutate. Am sistematizat și comprimat foarte mult material teologic pentru a reda cât am putut noi de clar de experiența și teologia sa mistică. În cercetarea noastră făcută la nivelul terminologiei extatice, am concluzionat faptul că Sfântul Simeon folosește exprimări scripturale și patristice pentru a-și descrie extazele, dar și unele personale, mizând pe imagini percutante. În triadologie, Sfântul Simeon vorbește despre relațiile de iubire și de comunie între persoane Sfintei Trăimi, apără incognoscibilitatea ființei prea Sfintei Trăimi, dar învață că ne putem împărtăși în vederea extatică de slava sa pe măsura noastră personală. Triadologia nu e produsul cugetării omenești, și fiul ne-a descoperit în cadrul economiei mântuirii că Dumnezeu e de persoane, Tată, Fiul și Sfânt Duh. Fiul se naște din Tatăl și Duhul Sfânt cede de la Tatăl, fără să existe vreo anterioritate între persoane trimii sau raporturi de subordonare a persoane divine între ele. Cel care îl vede pe Hristos în extaz, vede, după potrivă cu el și pe Duhul Sfânt și ambiedul la Tatăl, ne fiind altceva de ridicarea și includerea noastră în cadrul comuniunii veșnice a prea În cristologie Sfântul Simeon sublinează centralitatea prezenței lui Hristos în experiența mistică, cât și legătura interioară dintre Hristos și Duhul Sfânt în experiența duhovnicească. Pentru ca să-L cunoaștem pe Hristos, ne spune Simeon, Trebuie să trăim nașterea, moartea, învierea și înălțarea sa la cer în mod real, prin vederea zravei sale, lucru care ne scapă de o perspectivă pietistă și de imitarea exterioară a vieții sale. Hristos ni se face cunoscut pe măsura creșterii noastre domnicești și prin vederea zravei sale ni se destănește și ne învață ce este pe sine. Bineînțeles, despre pietistă în mod o evlavie în mod, în mod rău, nu o evlavie bună. Vorba despre imitarea exterioară a persoanei sale și tot ceea ce înseamnă exteriorismul acesta pe care îl vedem la catolici, la protestant, la nou protestant, la diverse secte, în care având experiența reală mistică într-o a bisericii, fac tot felul de, de gesturi și lucruri exterioare, teatrale. Hristos ni se face cunoscut pe măsura creșterii noastre domnice și prin vederea slavei sale El ni se destăinuie și ne învață cele despre sine. Realismul cristologic al teologiei simioniene constă în aceea Că noi vedem în mod în vederea dumnezească pe Hristos, pe pantocratul întregi creații și în mod ca un deziderat care nu se împlinește niciodată. Relația noastră reală cu Hristos nu îl face să fie captiv subiectivității noastre, ci din potrivă el ne scapă de singurătate și de neiubire, pentru că ne introduce și pe noi prin Duhul Sfânt în taina prea dumnezească a vieții sale. În pneumatologie, Simeon pune la temelia vieții ortodoxe simțirea conștientă a lui Dumnezeu. și consideră vederea lui Dumnezeu drept o vedere prin Duhul Sfânt a Slavei Preasfintei Trăimii. Din descrierea statice ale lui Simeon și ale ucenicului acestuia, se observă că extazul este la Simeon coborirea luminii divine în ființa noastră pentru ca se ridice la Dumnezeu și ne deschide relații continue cu Dumnezeu Trăimic. Fără această inițiativă din partea Lui Dumnezeu, care este extazul dumnezeesc, noi nu avem cunoașterea exactă a ceea ce se poate experia din slava Lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt ajungem să vedem ceva din slava slavei Lui Dumnezeu, cum spune Simeon pe măsura noastră personală, și extazul e văzut ca început conștient, conștientizat al procesului în personale. În soteriologie, Părintele nostru ordonează discuția despre mântuirea personală sub forma celor trei trepte clasice ale mântuirii și sfințirii noastre despătimirea, nepătimirea și îndumnezeirea punctul de plecare pe care îndumnezeirea personală e primul extas pe care îl avem despătimirea sau curățirea de patim înseamnă în același timp împlinirea tuturor poruncilor dumnezești și dobândirea virtuților Sfântul Simon vorbește despre o nepătimire a sufletului și de alta trupului, nepătimirea Sufletului fiind asigurată de vederea Slavei Trăimii. În Dumnezeirea noastră e pentru Simeon, în starea în care vedem Slava lui Dumnezeu, mă continuă locuind nu numai în Sufletul nostru, ci și în întregul trup, prin Duhul Sfânt, prin harul Duhului Sfânt, fiecare a noastră venim mădularul Sfințit al lui Hristos. De deci aceea vorbește în mod maximal despre mântuire, punând semn egal între mântuire și Sfințenie. În sacramentologie Sfântul Simeon se raportează la Sfintele Tainele Bisericii ca la canalele sacramentale instituite de Hristos prin care curge noi viața trăimii. Botezul e văzut de Simeon ca poartă sacramentală prin care intrăm în biserică și care stă la baza a vederii Dumnezeu ulterioare. Sunt de este împărtășirea ființială de umanitatea și de Dumnezeirea Lui Hristos, nu arătând în mod estins că această unire cu Hristos Ioaristic trebuie trăită -o plenar de către noi și are urmări covârșitoare în procesul divin-uman al îndumnezeirii personale. Spovedania restaurează legătura noastră cu Hristos, ruptă de păcat, și ea trebuie să ne dea simțirea iertării păcatelor noastre. Hilotonia și cununia sunt văzute ca uniri sacramentale cu Hristos Dumnezeu, Biserica și familia fi mediile în care Dumnezeu lucrează în mod tainic. În eclesiologie, suntem împreună biserica din perspectiva vieții celor sfinți, care formează trupul mistic al lui Hristos. El abordează problematică eclesiologică din perspectivă esatologică, văzând biserica în plină formare, până când se va împlini numărul sfinților preștiuți de Dumnezeu și Dumnezeu o va dezvălui tuturor în veșnicie. Sfinții se formează aici, în cadrul bisericii, și ei vor în părăția lui Dumnezeu, care va fi biserica tuturor sfinților săi. Din perspectivă simeoniană, dacă fiecare credincios al bisericii ar fi acordat la viața triei în Montreal și ar dori să se îndumnezească, nu ar exista pericolul secularizării și nici cel al relativizării vieții Domnicești. În esatologie, Sfântul Simeon prezintă, ca petrecându-se în mod comitent, venirea Domnului și transfigura întregii creații prin zrava ce iradiază din trupul său, iar, după judecata finală, Corul Sfinților va forma un singur cor cu cel al puterilor cerești, lăudând și văzând veșnic zlava treimii. Vederea lui Dumnezeu e prezentată în acest cadru, ca e sperirea Hristos la noi și ca o pregătire pentru modul existențial, pe care îl vom avea, de ființe transfigurate în împărăția sa. Viața veșnică va reliefa, o pregnant, importanța pe care o are vedere lui Dumnezeu în viața și o credincioși, pentru că viața veșnică fericită înseamnă continuă vedere a slavei negrite a Presintei trei Sintetizând problematica teologiei simioniene a celui de-al teolog prin al Bisericii, alături de Sânduan Evanghelistul Grigor de Nazians, putem spune că e de plin scripturală și patristică. El accentuă prezența Lui Dumnezeu în creație, prin energiile sale necreate și traiectoria divină umană în Dumnezeului omului și a transfigurării întregii creații, care are fundament rațional și spiritual. Teologia Sfântului Simeon e construită în mod fundamental pe centralitatea persoanelor Hristos în viața domnicească, bostă în cadrul legăturii interioare între Hristos și Duhul Sfânt și are în prim plan discuția aprofundată spre vederea Lui Dumnezeu pe bază experienței personale. Considerând teologia ca fundament al spiritualității ortodoxe și spiritualitatea ca experiența teologiei, Sfântul Simeon a vorbit despre vederea lui Dumnezeu ca relație și comună existențială conștientă cu Dumnezeu trăimic. Însă experiențele sale mistice Simeon a exprimat în termeni paradoxali, vederea luminii trăimii fi mărturisită, mă concomitent, drept o coborâre a luminii Dumnezeu și necreate la noi, pentru a ne ridica la cumunea veșnică cu prea Sfânta Treime. Reiterând de multe ori realitatea vederii dumnezești în cărțile sale, Sfântul Simona a precizat, mă continu, că extazul nu este o închidere a omului în propria sa subiectivitate și nici o evadare din sine într-o realitate impersonală, ci o intrare a noastră prin lumina necreată în comuniunea cu Dumnezeu trimic. punând accent pe deschiderea voluntară a celui credincioși pe Dumnezeu prin curățirea noastră de patim și printr-o viață crețială ferventă trăită în Sfintei liturghii și ascultării față de un părinte domnicesc, Sfântul Simon a fost pentru veacul său un apologet autentic împotriva tendințelor devastatoare ale secularizării în viața bisericii și a societății. Accedând importanța experienței și crețiale în viața noastră, Sfântul Simon a apărat relația de iubire și de adâncă comuniunea celor credincioși cu Dumnezeu trimic, dar și adevărata raportare a noastră plină de iubire și de frățetate ca membre reale ale acelui aștru mistic al lui Hristos. Însă toată apologia sa meducurăția de patrini, în vederea Dumnezeu, a avut orientare satologică pentru că nu numai omul, ci întreaga creație va fi transfigurată prin zrava ce va iradia din persoanelor Hristos atunci când el va veni să judece, lumea, să judece lumea cu dreptate. Simeon nu vede o separare între istorie și veșnicie niciun antagonism între trupul și dreptul omului nu consideră materia ca fiind opacă harului, ci transparentă lui și destinată transfigurării, teologia sa fiind una maximală și plină de optimism și dinamism esatologic. De aceea noi credem că importanța teologiei simioniene pentru lumea contemporană este considerabil de mare pentru că pune la temelia vieții ortodoxe experiența domnicească și cum ne reală cu Dumnezeu trăim prin halul Său, care ne scapă de secularizare și de relativizm moral, de dualismul între sensibil și inteligibil, de închiderea în subiectivitatea noastră și de panteism. Pentru că nu putem să ieșim din cercul închis al patimilor proprii și nu ne putem regăsi adevărata raționalitate decât prin persoana Lui Hristos, Logosul Creator și Mântuitor al întregii creații. Al treilea capitol al lucrării care poartă numele receptarea teologiei slave în spațiu ortodox și importanța asumării ei lumea postmodernă, pagile 237-257, are trei subcapitole. Primele două prezintă, 1, teologia vederii lui Dumnezeu la Părintele Profesor, Dumitru Stăniloae, 237-243 și, respectiv, doi, receptarea teologiei mistice de către Profesorul și teologul rus Vladimir Loski 244-249. Al treilea subcapitol discut pe bază sintezei teologice a profesorul Dumitru Popescu de la postmodernității și ideologiile care subevaluează pe om și decretează absența lui Dumnezeu din creație, pagine 250-257. Părintele profesor Dumitru Săniloai are actualizat ca nimeni altul în spațiu teologia Zravei sau a vederii statice. Pe filiere biblică și patriție, specificul și în terminologia extatică tradițională. Acesta a considerat pe Sfântul Simunul Teolog drept al treilea teolog a Bisericii și cel care a salvat viața ortodoxă pentru secolul său de la secularizare și relativist teologic. Teologia sa extatică e de plin personalistă și comunională, pentru că toate forțele noastre și de spătimire și sunt un predeceau Dumnezeu au drept scop înaintarea veșnică în relația de iubire și de cunoașterea zlavei preasfintei trăimi. Sfinția s-a vorbit cu pregădere despre centralitatea lui Hristos în viața noastră douăvnicească și despre relația interioară dintre Hristos și Duhul în cadrul economiei mântuirii și a vieții douăvnicești. Vederea zlavei lui Hristos încă de acum înseamnă un de lumina care se revastră din persoanele Hristos și care va transfigura întreaga creație la venirea Santru slavă. Profesorul și Vladimir Loski a încercat de asemenea o reactualizare a teologiei mistice în viața bisericii în timpul exilului sau occident. Acesta a vorbit în mod tranșant despre faptul că teologia nu poate fi decât mistică și personală, că ea înseamnă experiența directă și că vederea extatică e o întâlnire cu Dumnezeu cel viu, care ni s-a revelat nouă și pe care îl povădește Biserica Ortodoxă. Acesta subliniat mă o constant că Dumnezeu se coboară la noi prin energie să ne create pentru ca să ne Dumnezeu să ridice la sine. Însă există și unele derapaje de la înțelegerea experienței extatice în teologia sa pentru că a fost extazul ca unire cu Dumnezeu care nu produce și cunoaște în același timp și nu a evidențiat în mod legătura între interoană de Hristos și Duhul Sfânt. Părintele profesor Mitu Popescu vede esența secularizării în dorința de autonomie discreționară a societății actuale față de resursele naturale și de mediu ambient, bazată pe dualismul antic dintre spirit și materie. Pentru că transcendența lui Dumnezeu a fost provoduită în teologia heterodox-occidentală ca, ca o absență sa din creație, materia ca un mediu care supune halu și harul ca antagonic sau atentator la liberul arbitru. De aceea, conchid de să asistăm la o depersonalizare accentuată a omului în postmodernitate și la singularizarea sa trufașă. Pe baza acestor considerente ale Părintei Prof. Părintei Popescu, de toate pe baza datelor diseminate în teologia simioniană, noi am conchis că nu se poate produce o salvare a omului din ghearele secularizării și ale nihilismului decât prin integrarea sa în proiectul divin uman al îndezeirii căci în Dumnezeirea omului e proiectul de săvârșire personală pe care Biserica Ortodoxă l-a propovăduit dintotdeauna și pe care Sfântul Simeon l-a explicat în termeni paradoxali, într-un mod exemplar. Fiindcă nu putem vorbi de simțirea și de vederea Dumnezeu ca mijloace reale în Dumnezeirea omului Hristos, integralitatea sa, deopotrivă, nedespărțit de conști de cosmos, dacă nu le vedem în termeni paradoxali, Așa cum le-a le descris, ne spus de bine, Sfântul Simeon, noul teolog. Și prin aceasta am încheiat proiectul de față Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon, teolog, teza noastră doctorală pe care am editat-o la nivel online în 2009. Dumnezeu să ne întărească și să ne miluiască pe toți. Vă mulțumim pentru că ați fost auditoriu nostru și Dumnezeu să lumineze pe cât mai mulți dintre dumneavoastră să facă lucruri, proiecte de anvergură pentru biserica noastră ortodoxă românească. Să nu considerați că trebuie să vă culcați pe ureche și să munciți zi și noapte pentru a traduce, pentru a comenta, pentru a analiza diverse lucruri ale vieții biserice, ale teologiei bisericii, care sunt atât de importante pentru acum și pentru viitor. Nu opriți lucrarea lui Dumnezeu prin pasivitatea dumneavoastră nu izgoniți din dumneavoastră dorința de a ajuta pe ceilalți cu darurile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vi l-a dat. Faceți tot posibilul pentru ca să luminăm și să îndreptăm cât mai mulți pe oameni spre viața cu Dumnezeu. Amin.